O dia 10 de fevereiro na história. 1971, o procurador Hélio Bicudo fez novamente denúncias contra o Esquadrão da Morte, grupo paramilitar que cometia assassinatos na década de 70. 1972, a primeira transmissão pública de TV em cores no país foi realizada, a Festa da Uva, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. 1980. O Partido dos Trabalhadores, o PT, foi fundado em uma reunião no Colégio Sion, em São Paulo, da qual participaram trabalhadores, líderes sindicais, intelectuais e políticos. 1984. O empresário Amador Aguiar... Deixou o cargo de presidente do Conselho de Administração do Bradesco, maior banco privado brasileiro, após 41 anos. 1989. O centésimo episódio do seriado de TV Miami Vice entrou no ar nos Estados Unidos. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.